Vader, dankie vir die dag, dankie dat die teenwoorde gesoen. Ons kom eer die Vader. Ons sê in die dienst in die naam van Jesus. Amen. Nou, as iemand van sy woord het, luister ons graag. Nou, as niemand van jylle woord het nie, ek het een. Nie net een nie. Ons het nou die nawek was ons daar in katoe gaan keier by een groepie mense, en wat te vreegte, wat net wat een vreegte. Ek is net alhoor meer bewust daarvan, dat ons is in een tyd waarin dinge redag bezig is om vinnig te gebeur, as ek denk, hoe my, my weerstand daar is, en hoe die, die ouwens hierdie woord hoor en dit vat, en... maar daar ook een beklemming in my hart, so ek denk, hoeveel onkunde daar nog tussen mense is, mense wat het so goed bedoel, wat een pad met die Heere wil loop, en dan dan daarop uitmis. Maar, dit geld nie vir ons nie. Ons is in een wonderlijke bevoorrechte in en, en jy weet, elke keer, as ons weer die geleentheid het, om iemand wat niet is, te verwelkom. verwelkomen, as ek nou niet praat, dan praat ek van niet geboren, is dit vir my altijd speciaal, en die afgelopen tijd het het meer speciaal geworden. Het is alsof die inzicht daarvan, die bewustheid van waarmee is ons werkelijk bezig, ons meer en meer beet krijg. En uh, so dit is my vanmorgen, my speciaal om vir Siri en, en JP uh, en hulle familie, die opas en, en al die boetes en sissies, allemaal te verwelkom en te sê, ons blij julle is hier vanmorgen met klein JR, nou ek het nou gewonder, wat is JR's rechte naam, maar lyk like my hulle gaan om JR noem, nou dit link vir my soos Jesus Rex, Jesus is die koning, so as ek van jy haar hoor, dan sal ek van hier af weet, Jesus is die koning right, sy koning so kom jylle twee, kom, kom ons seen hierdie klein, kleine mensie ons verwelkom hom in die gemeente en onthou nou net wat ons vir mekaar gesê het ons seen hom nie in nie want hy sla in, hy is in Godse hart, hy is in Godse boek ingeskrywe, hierdie is een ander gebruik nie, ek gaan vanmorgen net so iets hier daar oor sê, ek wil nie dit doolig ryn nie maar ons besprinkel om ook nie, want dit is nie een bybelse begrip nie, ons wil in Godse woord staan, maar die heren sê vir ons, in Petrus skryf hy in 1 Petrus 3, sê hy, moet kwaad met kwaad vergeld of skelwoord met skelwoord nie, hy sê, maar sien in teendeel, uh, want hierto is jylle geroep, so dat jylle sien kan beerwe, daar sien in sien, en wat, wat uh, sê die en Jypie vermoordel doen, hulle bring vir klein jy haar, en nou kan ons om sien, En vir my is dit die wegspringblok van die lewe. Die seen, onthou net, hy was al geseend waar hy nog binnen in sy maal was. En hy is geseen elke dag. En, en jy is geseen vandag. Want, sien jy, dat is jou maal en jou pa. En jy is die geseende van die heren. En vir my is dit so belangrijk, as ek denk wat met ons gebeur het, mense, die meeste van ons, hoe dat ons uit verkeerde wegspringblokke gekom het, hoe dat ons ons levens gegly het, uit die wegspringblok uit en dit is baie moeilijk om bij die windpaal te kom as jy al strykel oor die eerste tree en vir my is die voorrecht wat ons het is om sikke oukie soos die te kan ek wil die Engelse woord gebruik, te kan lons vir die lewe dit right, hy is die hy gaan nog preek, hy right, hoor julle, daar is die kom sy stem neer so, vir ons is dit baie speciaal vir moor, klein boete. vir jou wil ek net sê jy is die geseende van die heren sy naam word oor jou uitgeroep. Het jylle gedink daar oor, dat, dat die heren sê, ontvang die woord soos klein kinderkies. Kijk net na hierdie klein mannetjie. Ek sê altyd, wat het hy om voor verskoning te vraag? Het hy enige bewustheid van onvolmaaktheid, van sonde? Die bestaan mos nie so iets nie. So is hy ontvang, so is hy gebore, en laat hy dan nou so leven. En jylle twee het die voorrecht, om hom groot te maak, uit hierdie wegsprungblok uit, mediseen van die heren, jy is die geseende van die heren, sy naam is oor jou uitgeroep, jy sal die kop wees en nie die sterk nie, amen, dit is so, is hy nie te kostelik nie, is dit nie prachtig nie, en kan julle dink hoe die heren glimlach oor hom, van ons, so, ek wil net sommer net, wil ons as gemeente net bevestig dat die seen van die heren, die naam van die heren, oor hom, en oor jylaas gesin uitgeroep is, En ek wil jylle somme bevestig. Vader, ons dankie vir morgen, dat ons vir JP en vir Siri voor jy kan bring in jylle klein prachtige sienkie en sê jylle dankie dat jy gins oor hulle levens is, onherroepelik besluit is, onherroepelik vast is by jy, dat niks ons kan skui van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Heren, dat hulle kon ontdek wat die kracht is in die naam, die naam wat boe elke naam is, en dat hierdie naam die lewe is. En Heren, ons bevestig vir JP as pa, as die gesag in hierdie huis. Ek sier serie as die hulp wat by hom pas, wat aan sy sy staan, om hierdie klein JR te bevestig, elke tree, elke dag van sy lewe, te bevestig met die woord bevestig met die teenwoordigheid, bevestig met die waarde wat jy vir hom gegeet, omdat jy vir hom gesterf het, al 2000 jaar voor jy gebore is. Ons eer, jy vermoorde vader, ons dankie vir die grootse dag, die grootste geleentheid, wat ons, met ons oog kan sien, dat jy goed is, en net goed, ons eer, jy in Jesus naam. Amen. Amen. Ek jylle twee oons. <lacht> nou, ons het so baie de goed gesê die afgelopen tyd, en ek het gedink om vandag te stop en te sê wow, kom ons vat dit net eerst vast kom ons haal net die elemente uit hiervan die een ding waarvan ek so bewus is, is hoe dat die tyd vir ons verander het, want jy ons het gekyk die afgelopen tyd na die salam wat sê, die Heere is my Herder ek kort niks, en toet ons dit bykie geskommel en ons gesê David kon geskryf het en gesê het, as die Heere was dan sou ek niks gekort het nie, as ek die Heere my Herder gemaakt het dan sy ook niks gekort het nie. So dit die een ding, maar as is verbrande oud, weet ons, en as kan of dit kan nie, sê nou net, dit gaan nie gebeur nie, dan meen het ek gaan kort. Of ons kan een stap verder gegaan, en ons sê die dag gaan kom, wanneer die dag gekom het, dat ek die Heere my herder gemaakt het. Daai dag, gaan ek niks kort nie. Maar verstaan jy dit nog steeds uitgestel, maar nou het ek daarom al een plan, want ek sê die dag gaan kom, wat ek die Heere my herder maak of ons kan kom by die plek waar ons kan sê vanmorgen omdat ek die Heere my hadder gemaakt het, kort ek niks dan dit lage weer en die vraag wat ek jou vraag is waar staan jy vanmorgen het jy in die plek om te sê die Heere is my hadder daarom kan ek vanmorgen in waarheid sê ek kort niks en jy weet as hierdie klein sienkie kyk daar is nie te kort nie daar is nie gebrek nie hy kort niks, kyk hoe sit hy daar op sy maasjeskoot, hy kort niks, en nou het die Heere gesê, as ons nie soos kinderkies word nie, kan ons die koninkrijk van God nie ingaan nie, en nou het ons vir mekaar gesê, die koninkrijk is nie die hemel nie, koninkrijk is een plek van gezag, en God het die mens aangestel om te heers op aarde, en daarom as hy praat van die koninkryk van God, dan praat hy van die heerskap, die Godse oorspronklike bedoeling, dat ek en jy sal heers oor die skepping. Dat God ons lichaam wil gebruik om door ons te heers. God het nie vir homself een lichaam gegeen nie, hy het vir ons een lichaam gegeen en het gesê, ek kies om by jou te kom inwoon, en om myself te laat geld, myself sigtbaar te maak, myself te manifesteer, my liefde te manifesteer, door jou en door my, door ons as mense. En so het ons as mense, het ons saamgetrek, as gemeente, nou is ons as gemeente saam verskilende lede van die selde lichaam. en soveel te meer behoort ons dan ook dit te kan vertoon, maar jy sien, Paulus skryf een belangrijke ding vir die Korintiers, hy sê, ek bepaal dat iemand sal gee uit wat hy besit, en nie wat hy nie besit nie, jy sien, ek kan nie, as ek nie Godse sien gevat het nie, JP hoor hierdie een, as ek nie Godse sien gevat het, en dit my nie het kan ek jou nie sien nie, dan wil ek het kort slui, dan sê ek ach, hier is sien toch vir JP, Dit is wat ons gemaakt het ons nog altijd Maar dit is nie wat Petrus sê nie Petrus sê nie Ek sê jyre, ek anvaar jy sien Ek is gelaai met jy sien Nou kan ek vir jyp jy sien So die sien wat jy van God ontvang Is die sien waarmee jou vrou kan sien Waarmee jou gesin, jou kinders kan sien En dit geld vir elk een van ons So ons moed kan ontvang Om te kan gee Dit is die hele geheim van die ding Goed Nou, ek is nou so, nog so vol van gister So jylle my nou toelaat Ek wil vanmorgen iets sê oor gister, oor die naweek, en dis die ou, ou story, die ou story van die prijs wat Jesus betaal het, vir elkeen van ons, die prijs wat gemaakt het, dat klein jy haar vanmorgen kan sê, ek hoort niks, en dat elkeen van ons kan sê, ek hoort niks, so ek, ek wil dit vannacht net weer op die tijdlijn sit, wat jylle so goed ken al, nou wil ek jylle nie verveel nie, maar laat my toe om net iets veel te wees vanmorgen, iets wat ek weer op niet besef die naweek. Ongesien, dit het by Adam begin. En God het Adam volmaak gemaakt, na sy beeld in gelijkenis. Adam het niks gekort nie. Hy het so niks gekort nie, dat God vir hom gesê, Adam, jy moet net wees. Jy hoef niks by te voeg hier nie, wees net. Goed. So ons sien, Adam was die volmaakte mens, daar is Adam. Lichaam, siel, so nou my net by schematise voorstelling. En toe het God sy asem in Adam ingeblaas, En Godse Gees, die heilige geest, het in Adam kom woon. En so sou Adam dan in verhouding mos met Godse Gees heers oor die skepping. Toe weet ons, toe kom die vijand, en ek wil dit net weer bevestig. Die vijand kom toe met een suggestie. Hy suggereer aan Adam, dat hy minderwaardig is. Jy sien hoe het God die mens gemaakt, na sy beeld en sy gelijkenis. Hy het hom met eer en eerlijkheid gekroon om oor die werk af sy handen aangstel. So, dis wie Adam was, dis wie sy vrou was. En nou kom die vijand kom en hy vervals dit. Hy sê, nee, om soos God te wees, moet jy iets doen. Jy moet iets bijvoeg. En ons het gesê, doen is die sondeval. Is wanneer ek wil iets bijvoeg by wat God gedoen het, waar ek die plan mis. Recht? Nou, wat gebeur toe met Adam? Adam valt toe uit die plan uit, en God sy geest het verlaat, want God sê, ek gaan my nie op jou afdwing nie as jy kies om verhouding te heen met iemand anders dan aanvaar ek dit het is interessant dat Paulus later hierdie stelling maakt oor die huwelik hy sê, wanneer daar gelovige en ongelovige in die huwelik is hy sê, as die ongelovige wil sky laat hom sky God ons tot vrede geroep dit klink woos nie, hoekom sê Paulus dit hy sê, want liefde kan nie afgedwong word nie hy sê, en God kon nie sy liefde op Adam afdwing nie en daarom het hy gesê maar dan sal ek je pad en dood beteken, Adam wat gesterf beteken word dat God gees geest verlaat het en ons weer die gevolg daarvan was dat Adam volgeword het van ongerechtighede, misdade en oortredinge en onwaardig geword het in sy wandel, so dat God uiteindelik uitroep my oor is nie te zwaar om te hore en my arm is te kort om te help nie, maar jylle ongerechtigheid het een scheidsmeer tussen jylle en God geword maar dan stier God sy seen In die volheid van die tyd, stuur God sy sien na die aarde toe, ek maak het nou kort vandag, en dan sien ons wat gebeur, ons het die naweek gepraat daar aan die kant in Katu, oor geloof ons gesê, die verskil tussen in wie ons glo of wat ons geloo jy sien, die Christendom, die godsdienst wereld, in God maar die duivels geloo ook in hom, en hulle siddur so, wat doen ek meer as die duivels, as ek sê ek glo in God antwoord is niks Maar, die probleem van die Christendom is, die Christendom gloe wel in God, hulle gloe in Jesus Christus, maar hulle gloe nie God, as hy sê, wat hy gedoen het in die kruis nie. Want jy sien, Johannes sê, daar die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. En nou het hy die sondes van die wereld eugeneem. En ons gesien, daar op ons kruis staan, dat hy sê, hy het, onsmaar te gedra, hy het ons oortreding op hom geneem, terwille van ons oortreding is die deurboer en verbruissel hy het alles wat onwaardig is, het hy uit ons weggevat het hy op hom geneem in die kruis, dit is wat ons geloo en dit het hy nie vir die duivels gedoen, nie, dit het hy vir ons gedoen en die resultaat is, aan die kant die kruis lyk ons nou so jy sien, so het Adam gelyk, Adam het so gelyk en toe kon God sy geest in hom blaas. Maar toe het Adam so geword, hy onrein, onwaardig geword. Hoekom? Door dat hy een suggestie gegloed. Door dat hy die valse aansprak, Jy sien die vijand, vijand maak alles vals. Misschien moet ons vandagse titel gee, die ware en die valse. Jy sien die vijand wil alles vervals. God het die mens na sy beeld in gelijknis gemaakt, die vijand kom en hy vervalst dit, hy sê, nee, die mens is nie na Godse beelder gelijk en is nie, die mens moet eers eet om te wees, hoor jy, en daar, toe die doen begin, my ander woorde, wat is die verskil, wat is die verskil tussen Klein J.R. en soveel Christene, Klein J.R. doen niks, hy is net, God het gesê, wees, hoekom is hy so cute, omdat hy net is wie hy is, bestaan julle, en daarom as ek en jy, ek prosecute wil wees, moet ons net wees wat ons is, ons hoef nie iets voortgeen nie, maar ek kan net wees wat ek is as ek kan aanvaar dat die werk wat God gedoen het in my dat het volledig is en die werk wat God gedoen het in sy sien ons weet die werk wat God gedoen het in Adam was volledig die vraag is nou is die werk wat God in ons in jou gedoen het, in sy seen volledig. Want Paulus beskryf het nou, hy sê, hy het omself vir ons oor gegee, om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het met die waterbaardier die woord, so dat ons verheerlik, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, voor God kan staan. Dis vers 5, 25 tot 27. So sê, hy, hy die werk voltooi, hy het het afgehandel, daar is niks wat uit bykom nie. Hebreeus 10, sê, met een offer het hy vir altyd geheilig die wat gereinig word. Vir altyd, een offer vir altyd. So jylle sien, kan jy verstaan, hoe lyk ek? Hoe lyk jy? En ons het die laaste tyd gepraat van die ware jy en die valse jy. Nou kom ons kyk gauw, ons leef nou 2000 jaar na die kruis en toe kom die vijand, en die vijand sê, ek het hierdie rondte verloor, jy weet, dit is interessant nie, Paulus skryf vir die Korintheers dan, in Korintheers 2, daarby vers 7, 8, skryf hierdie ding, hy sê, as die overhede geweet het, as die duivel geweet het, wie Jesus werkelijk is, dan sou hy die Heere van die Heerlijkheid nie gekruisig het nie, dan sou hy nie die ouwe's opgesteek het, om te sê kruisig om nie, want, dier om te kruisig, het hy die duivelse houvars ek wil sê die wettige houvars wat hy op die mens gehad het het hy dit eens en voor altijd verloor onthou wat het Paulus vir die Romeine gesê het gesê dier die misdaad van een van Adam het sonde in die wereld gekom dier die sonde die dood die dood tot alle mense doorgedrink maar dan kom Paulus en hy sê maar net soos dier een misdaad het vir allemaal tot veroordeling was allemaal veroordeel is as sondas het dit dier een daad van gerechtigheid vir alle mense geword, rechtverig maken van die lewe. So ons sien, hier het ons die sondars gehad. Die sondars mens, plus sonde, slik aan sondar. So het die sondar by die kruis uitgekom. Maar wat het God met die sondar in die kruis gemaakt? God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt. Hy het die sonde van die mens gevat, en hy het op sy sien gesit. Hy het my en jou sonde gevat, sy sien daarmee sonde gemaakt so dat ons kon word die gerechtigheid van God, recht met God, onskuldig, aan Godse standaard kan voldoen. En dis wat gebeur het. So, dier die kruis het die mens gegaan na rechtverdig. En daarom, ek het gesê vanmorgen, dis waar oor ons nie babiekies besprinkel en sê, hulle is in zon ontvangen geboore nie. Want dis een griewelike leun. Babiekies is nie in sonde ontvangen, na die kruis is niemand in sonde ontvangen geboren nie, want Jezus het die sonde van die mens weggevat. Ek vraag die ouwens daar in katho die ding, ek sê, het Jezus vir jou sonde gesterf, ja of nie? Wat sê jylle? Ja, hy het. Wanneer het hy gesterf? 2000 jaar gelede. Hoeveel sonde het jy gedoen toe hy gesterf het? Niks. Right. So, as hy vir jou sonde gesterf het, dan beteken het, hy moes, toe hy sonde gemaakt is, was hy nie net sonde gemaakt, met dit wat was nie, hy het sonde gemaakt, met dit wat nog so kom ook, my ander word die fout, wat ek morgen ook gaan maak, so niks wat ek kan doen, kan verander wat Jesus gedoen het, aan die kruis nie, jylle is met my nie, goed, so dis ook like, so ek, nou is die mens rechtverig, nie meer in sonde ontvang geboor nie, maar nou kyk na die ware en die valse, en ons het die laaste tyd, het ons daar oor gepraat. Ons gesê as gevolg van oorlevering, as gevolg van godsdienst, het dit gebeur met ons. Die vijand het na die kruis, na die kruis, nadat Jezus ons geheilig het, ons gerechtverdig het, ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor omgestel het. Dit is waar oor Paulus kan skryf vir die Korintiers, as hy sê, omdat een van amal gesterf het, is het so goed amal het gesterf, daarom ken ons niemand meer na die vlees nie, God sê, ek kyk nie na wat jy doe nie, hy sê, ek kyk na wat die prijs wat my sêen vir jou betaal het, hy sê, en daarom sien God die nieuwe schepping, en nou sien God die nieuwe schepping, en die nieuwe schepping is heilig, hy is rein sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. Toe kom die vijand, en die vijand sê, nee man, jy is een zonder, jy is nog steeds een sonder, want, sê die vijand, kyk na jou leven, jy maak ons foute, weet jy vir sê, maak jy foute nie, ja, jy maak foute, so dan moet jy sonder wees, want sonde maak van jou sonder, hoor jy, maar God sê, ek het met een offer, vir altyd, so God sê, ek het die sonde, vooruit, ek het die sonde wat so kom, het ek ook gevat, so sien jylle, hierdie ongerechtighede, hierdie smarte, hierdie misdade, hierdie siekte, hierdie gebrek, wat die vijand op die mens geleid, hoor jy, Hoor jy die vijandse stem? As jy eet, dan sê jy soos God wees. Hier het Jesus gekom en het ons weer in ware gerechtigheid en heiligheid herskept. En nou kom die vijand sê, nee, jy moet eet, jy moet beleid, jy moet doen om soos God te wees. Maar wie wat so traag is, hy so goedkoop met die leen van hom, hy sê, want dis wat die teologie, dis wat die godsdienst ons geleer het, het gesê, wel, Nou nadat ek nou al die, die goede gedoen het Blij ek nou nog steeds een sonder Een weliswaal verloste sonder maar een sonder Hoor jy En so het die mens sonder geblij Nou kijk wat het gebeur Om dit recht te kry 300 jaar na Christus 300 jaar na Christus Tussen 300 en 400 Het Constantijn gekom En hy het die Roomsche kerk aangekondig Die Roomsche kerk het tot stand gekom En die Romeine was vol van die baal godsdienst en die Christendom het te sterk geword. En toe kom, hulle sê, alright, kom ons maak het een, en hulle verklare staatskerk, en konglomeraties in die baal godsdies in die Christendom, en toe sê hulle, right, maar nou moet ons ons baal gebruike, ons baal aan bidding, moet ons nou inkleer, om die Christende te betrek. So waar kinderkies aan baal besprinkel is, door besprinkeling, sê hulle toe, kom ons maak die besprinkeling die doop, en toe noem hulle doop wat baptizo is, wat beteken om toe te maak met, noem hulle, verander hulle na een besprinkeling toe, en hulle sê, die formulier van die besprinkeling sê, omdat ons en ons kinders in sonde ontvang en geboore is, en daarom kinders van die toren is, of onder Godse oordeel is, daarom moet hulle besprinkel word, hoekom, wat zou julle sê, zou die rede wees, series boed, of jy nou maak die saak wie jy is nie, jy is in zon ontvanger gebore, maak die saak wie jou pa en jou ma is nie, jy is in zon ontvanger gebore so wat gaan die besprinkeling in jou doen? Kom en jylle kom allemaal uit die traditie uit, sê vir my, wat moes die besprinkeling doen? Anders, as dat die besprinkeling iets moes sê, dat God sê, ek kies jou, ons praat van die uitverkiesing, kalfijnse leun, want jy sien in die tyd kom Johannes Kalfijn, een van die reformatoren wat toen na die tijd gekom het, en hy vat hierdie valse beeld en hy sê, maar die rede waarover jy besprinkel word is dan, sê God, ek kies jou weer die ou wat nie besprinkel word nie want hy is nie gekiesie hoorde julle en in die roomse kerk is dit so dat as jy nie gedoop is nie gaan jy hel toe ek bedoel as jy nie gesprinkel is nie Daarom is die babiekie gebore word en die ouds kom achter Hy gaan het nie maak, denk, die sister of die verpleegster Kan hom sommer net daar doop Want anders gaan die hel toe Dit is wat licht loo, wat een nonsens Maar sien jy die waardering vandaan kom Wat ek probeer sê is dit Uit hierdie in sonde ontvangen gebore Denk net bykie die wegspringblok wat ons het Ons begin met minnewaardigheid Ons staan op een skaal Ons het een klein babiekie wat ontskillig is Wat niks het om verskoning te vraan nie. Ons was allemaal in die boekie Sit ons op een skaal neer en ons sê juiste licht bevind Jy maak het nie En dan doen ons, nog verder het ons nog een belofte gemaakt Ons het nog gesê, ons sal ons kinders as hulle groot word in hierdie leer onderrig Besef jy dit wat met ons gebeur het? So ons het hierdie sondarskap, hierdie doending Hierdie doending Het ons in die lewe gehou met ons theologie al die jare right. Maar wat is die waarheid? die waarheid is, hy het omself vir ons oorgegeen, om ons te heilig, te reinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God te stel, 2000 jaar voor ons gebore is, so, so is ons gebore, nou as my voet nou glip, en ek maak een fout, wat gebeur met die fout, dit was ingesluit in die kruis, dan kan Paul, vir die Korinties skryf, in 2 Korinties 5,19, hy sê, namelijk dat God die wereld, die wereld die ons wat nie is glo nie, met omself versoen het, in Christus Jezus, dier hulle hulle misdade nie toe te reken nie, God sê, Geen misdaad kan weer Een scheiding tussen my en jou bring nie right. So ek kwalificeer Nou kijk nou wat moes gebeur het Omdat God kwaad is vir my Dit hoe ek groot geword het En dalk jy ook Omdat God kwaad is vir my, ek kind van die toren is En ek weet ek is te bevind, ek maak het nie Ek staan op die skaal, ek het het nog nooit gemaakt nie Sê ek, so ek is eindelijk op pad hel toe So ek moet een kaartje kry ek moet een ticket krijg, ek moet een kaartje krijg, daarvoor moet ek die Heere aanneem, en as ek om aanneem, dan gaan ek die toe. Right, en nou het ons die Heere aangeneem, hulle gaan die toe, en so karring ons aan, en ons wacht vir die Heere maar as die dood aan ons dier begin klop, begin ons woner, want ondou nou, in hierdie proces, moet ons volgens oorlevering ons sonde belei om vergewe te word, en nou sê nou net ek gaan dood, en ek het nie my laatste sonde belei nie, en wat van die ene wat ek vergeet het, hy is daar nie beleid nie, so gan ek genoeg punte by God hee, om het te maak vir die hemel, jy sien in dit het ons, om Jezus aan te neem, het ons geloof genoem, maar dit was die valse geloof, die valse geloof het ons gesê, as, ons het gesê, geloof werk so, as een, geloof het drie punte, een is een plan, God is liefde, God het altyd een plan of gedroom met my, liefde het altyd die plan, as jy iemand lief is, dan sy maak jy altyd plannen om die oud te bevoordeel, so as ek lief het, dan het ek een plan, en as ek waarlik lief het, kan die plan net positief wees, maar nou, dier die godsdienst is dit aan my voorgehou, die Heer het gegee en die Heer het geneem, ons het Job net gelees, tot by Job 21, 21 die einde van die boek gelees nie, waar Job gesê het, ek het jammer, ek het nonsens gepraat, so ons het gedink, dat Godse plan is beide positief en negatief, en dit het, as die plan bekend is, gekept het een begeerte, weliswaar, een negatieve begeerte, ek sê, ek wil nie hy dit met my gebeur nie, ek wil nie syk word nie, ek wil nie in een tragedie beland nie, ek wil nie vermunk word nie, ek wil nie, ek wil dit nie, so, dit activeer my wil, so dat is reaksie op die slechtenis, van die slechtenis, die sien, en die reaksie sê, ek moet een groter polis koop, of ek my spoortrap, of ek moet Jesus aannem, dat ek die hel misloop, verstaan jy, So wat was die drijfkracht? Het was vrees. Vrees noem ek valse geloof. Nou kom ons kyk in die andere kant. Met hierdie model sien ons dat God sy plan mis vir my, sy droom, is net positief. Want alles wat negatief was, alles wat straf, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Door sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Ons skuld het hy op hom geneem so ons ons kan wees. Ons smarte die het hy gedra so ons vreegte oor die vertrekheid kan nie. Hy die vloek geword so ons die sien kan erf. Naar die goeie nies is dat Godse droom vir my net goed inhou. Dat is geen element van negativiteit daar nie. En dit skep by my automatische begeerte een positieve in en dit bring een reaksie in my lewe. En die reaksie noem ons geloof. Want geloof Werkt die liefde Kan jylle sien So sien jylle die ware geloof En die valse geloof Sien jylle hier is die ware kind van God Die ware resultaat van die kruis die Is die valse een Sien jy hoe die vijand elke ding Kom verbuig het met valse En toe het ons gesê wat met ons gebeur het Omdat ons in hierdie milieu groot geworden het Het ek en jy vir ons elkeen Het ons vir ons een model gekies en ek het myself binnen die model gesit en gesê, dis wie ek is en ek het geskaaf en geskier en gewerk in die model om om meer aanvaardbaar en meer skaflik te kry, maar die model is nie wie ek is nie, die model is wie ek dink dat ek is, wie die duivel wil hee dat ek moet dink dat ek is maar hierdie model die ware model is wat God dink van my en daarom het ons gesê het ek nodig om hierdie model te omhels om te ontdek wie ek werkelijk is, en dit is wat ons die speeltoets gedoen sê, gaan skryf op jou spiel, dit is volbring, Jezus sê dit is volbring, ek het die werk volledig afgehandel, en gaan begin jou dag, met wie is jy, daarom kan ons klein jyaarse dag, sy leven begin met, wie is jy, jy is die kop en nie die sterf nie, jy is die geseende van die heren, hoekom, omdat die heren die volledige prijs vir jou betaal het, een offer vir altyd, en niks, geen fout wat jy kan maak of wat ek en jy gemaakt het in ons levens kan kanseleer wat Jesus vir ons gedoen het nie alright, dis die achtergrond ek wil bieke een paar goed herhaal maar nou wil ek hier jy met saam my kyk na een ander belangrik concept laai saam my na Exodus 17 toe Exodus 17 die volk trek nou uit land uit en ons weet die, die volk is ons nou een beeld uh, miskien moet ek begin alright Oké okay, hier trek die volk nou Hy sê, toe toos die volk met Moes sê, geef vir ons water om te drink Maar Moes antwoord, hulle, wat toos julle met my, waarom versoek julle die heren Ok, hulle het gesmag en hulle, vertu, hulle verlang terug na Egypte toe Vers 5 En die heren het vir Moes geantwoord, trek voor die, die volk uit en neem die oudstes van Israel met jou samen En neem jou staf waarom jy die neil geslaan het in jou hand en gaan weg En hy, hy sê, kyk, ek sal daar by die rots op oorheb staan dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink, en Mooses het so gedoen, voor die oor van die ouds van Isra, right, so wat sê God vir Mooses, God sê vir Mooses, vat jou staf, hy is in die woestijn, die 3 miljoen mense met Levee, hy sê vat jou staf, en slaan hier die rots, en daar sal water uitkom genoeg, om 3 miljoen mense in Levee te laat drink, en hy het, right. en hy het, right. nou, geset nou 1 Korinties 10 op, 1 Korinties 10, beskryf Paulus vir ons wat daar gebeur het want dat is altyd een skakel tussen die ou en die nieuwe testament 1 Korinties 10 sê Paulus hierdie ding hy sê ek wil nie hee dat julle onkundig moet wees nie broeders dat julle nie so weet dat ons vaders allemaal onder die wolk was allemaal door die see doorgegaan het en allemaal luister mooi in Mooses gedoop is in die wolk en in die see en allemaal die selde geestelike spijs geëet het nie So hy sê, almal is, en nou gebruik hy beeld van die doop. Hy sê, hy is gedoop in die wolk en in die see. Nou, wat was die wolk? Die wolk was die beeld van die heilige geest. Wat was die see? As die wolk die teken van die heilige geest was, wat was die see? Wat sê julle? Ek hoor nie. Dit was water, ja, verseker, see is water. <laughs> ok, kom ek gauw vir julle sê. Die see was die scheiding tussen die slavernie van die Egypte en die hoofdpad naar die beloofde land. Dit was die scheiding, dit was die hek. Hoe mooi wat ek sê. Dit was die hek. Want jy sien Faroe, die slavernie waarin hulle vast het. Nou, die slavernie, die Faroe het achter hulle aangekom en gesê, kom terug, ek vat julle terug. Maar die see was die scheiding. To hulle gedoop is in die see, nou moet jy die geestelike beeld hier sien van die doop, die see, hulle het onder die watervlak doorgegaan, die die see het oopgemaak, want toe die Egyptenaar daarna nagevolg het, het hulle verdrink in die see, so hulle is gedoop in die see, en nooit weer, so faroe, aanspraak op hulle heen. Nou, wat is die analoog vir ons? Die mens was vastgevang in die slavernie van sonde, waarin Adam omgepring het, die het die misdaad van die en het sonde in die wereld gekom. Die mens was een slaaf van sonde, hy was in die mag van die duisternis, soos wat Israel in die macht van Faroe was, was hy in die macht van Duister, en hy was een slaaf van sonde, en nou, nou het die Heere, dier die paaslam, hoor hy net, Israel, die paaslam die bloed aan die deerkosein, nou het Jesus die paaslam geword vir ons, en sy bloed het ons gereinig, en nou het sy bloed ons verlos, en nou stap ons uit, uit land uit, uit die slavernij van sonde, van die verkeerde denke, stap ons nou waaien, waaien van Godse geest, waaien van die volk ons. Na die see toe En nou sê hy is gedoop in die wolk en in die see En dat allemaal die sel is geestelike spijsgeet Ek sal later verder op praat Ek weet ok, ek sal nie, sal we sien Hy sê, by vers 4 sê hy En allemaal die sel is geestelike drank gedrink het Want hy het gedrink Uit die geestelike rots wat gevolg het En die rots was Christus Nou sien jy nou As die heren nou vir Mooses sê Nou soos terug in, in Exodus 17 As die heren vir Mooses sê ek sal my opstel op die rots teenoor jou by oorheb en dan slaan jy die rots wie is die rots? die rots is Jesus Christus waarvan praat hy? hy praat van die kruis hy sien hier is waar die rots geslaan is hier is waar hy wille van ons oortreding en onze ongerechtighede die erboor en verbruissel is sien jylle, hy sien slaan die rots en toe die rots geslaan is wat het vir ons uitgekom? onskuld, vreugde geneesing, sien, het uit die rotsheid gevloe. Hoor jy die water wat uit die rotsheid kom, strome van levende water sal uit sy binneste vloe. Jezus sê, die ene wat die water drink wat ek om sal gee, sal word een fontein wat opspringt tot in die eeuwig leven. Hy sê, jy sal in die eeuwigheid nooit meer doorskry nie. So hy sê, jy sal niks weer kort nie. Hoor jylle, kyk jylle die beeld sien. Goed. Right. Nou kyk in wat gebeur. Ons gesê, alles het een ware en een valse aksie. Die ware aksie, wat het God vir Mooses sê, sla nie rots, en hy sla nie rots, en hy kom nie lewe. En dan trek hulle nou hierdie 40 jaar dier die woestijn, en dan kom hulle weer by die plek van Marie, smaak my, dis my dan weer die plek waar hy was laas keer. En hiervan dees ons in, in nummerie hoofstuk 20, nummerie 20, as julle daarna wil kyk, vers 7, en die Heer het met Mooses gesprek en gesê, Neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jouw broere Aaron, en spreek jylle die rots aan, hoor net mooi, spreek jylle die rots aan voor hulle oe, dan sal hy sy water gee, so moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloe, en die vergadering en hulle veel drink. Hy sê, spreek die rots aan. Kijk wat gebeur, vers 9, Toen neem Moses die staf voor die angstof van die Heere weg, soos hy hom beveel het, en vers 10 sê, En Mooses na Aaron die vergadering voor die rots laat staan, belat bijeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor toch jylle wederstreverges, nou het Mooses omgevies. Ek kan dit goed verstaan. Hy sê, hoor jylle wederstreverges, moet ons vir jylle water uit die rots laat vloei. En kyk wat doen hy, hy sê, daarop tel Mooses sy hand op, en hy slaan die rots twee maal. Wat het God gesê? Spreek die rots aan. Wat doen hy? Hy slaan die rots twee maal, met sy staf en daar het baie water uitgekom so die vergadering gedrink het en hulle vee lees vers 12 toe sê die heren van Mooses na Aaron omdat julle my nie gegloed nie om my voor die oorvang en die kind van Israel te heilig nie daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegeet nie my ander woorde, hy sê dit kost julle die beloofde land nou wat Mooses gedoen het Mooses het die kracht van God hierdie stap wat God omgeet hy het misbruik en hy het die rotse tweede keer geslaan en waarop die waanduid het wat sê dit vir ons jy sien Jesus het met een offer vir altyd geheilig as ons toe hy moet weer geoffer word jy sien hier het hy alles gedoen om ons te heilig sy sien, sy gesinesing sy voorsiening, sy beskerming, alles, het hy vir ons hier gegeen. Nou denk nou mooi die implikaties hiervan. So, wat doen ons vandag? Johan het het mooi gestel. Die woord vir om die rots aan te spreek, het die woord van, in die sin, dit is nou die, die Grieksteen door die Breus, nee, maar besef jy, dit is woord wat Johan aangehaalde in, in Johan 1623. Hy het gesê, alles wat jy die vrader in my naam vraag, die woord uit jou, wat beteken a demand for something which is due. As ons sê, dit is ons erfenis, jyre, dankie vir ons erfenis, jou erfenis is ons kuld, jou erfenis, luister, het jy gewerk vir die erfportie, het vir nie gekry, jou erfenis is ons kuld, jou erfenis is geneesim, jou erfenis is Godse seen, hoor jy hulle? maar as ek nie my erfenis aanvaar nie, wat gaan ek sê? Wie wat gaan ek sê? Ek gaan sê Heere, sal hy my vergewe Heere sal hy vir ons reengewe Heere, sal hy vir my voorsien Heere, sal hy my beskerm want jy sien as ek hier staan en ek sê, ek kort geneesing Een kort beskerming Een kort vergifnis Dan sê ek, hy het het nie gedoen Want nou net, hy vooruit Nou want ek hiervoor sê, ja maar Wat van die fout wat ek vanmorgen gemaakt het Hier het klaar betaal Gloe jy dit? Gloe jy dat ek klaar betaal het? Gaan ek nou ander fout te maken? Gaan ons nie ander fout te maken? Maar as ek een fout maak En ons maak allemaal fouten As ek een fout maak, is dit klaar betaal Maar ek wil hier met die beginsel hier sien Luister, die feit dat Mooses nie in die beloofde land ingegaan het nie Beteken dit hy is held toe Nee Hoor mooi In Markus 9 is Jesus in Janus en Jacobus en, en Petrus op die oorberg nee. En dan verhelder En sy kleren word skitter wit. En dan verskyn wie aan om Mooses en Ilea Petrus sê nou sal ons drie hitte maak Een vir I, een vir Mooses en een vir Ilea Hoor jy So sê so jy sien waar was Mooses Wat was Moosesse positie In die eeuwigheid Maar wat was Moses' posiesie op die aarde? Hy het die beloofde land gemis Nou ek wil vir jou vraag Wat is my en jou beloofde land? Dis nie die hemel nie My en jou beloofde land Is die lewe en oorvloed wat die Heere vir ons gegeet Hoor jy? God het gesê my sien is ek maak jy die kop en nie die stert nie Jy sal opgaan en nie om af nie Jy sal uitleen en nie leen nie Jy sal geseend wees by jou ingang en jou uitgang en by jou mankie en jou bakskorrel in die stad en in die veld. Jy sal geseend wees met die vrug van jou lichaam en die vrugte van jou vee en ek sal die skatkamers van die himmel vir jou opmaak. Verstaan jy? Hy sê, jou vijand sal op een pad na jou toe kom en op sieve paie van jou wegvlug. vlug. Hoor jy? Dit is Godse sien. Dit is ons beloofde land. Paulus skryf het aan die Korintheers, hy sê, hoeveel beloftes daar ook al is in hom, in Jesus, is hylle Ja. Jezus is Godse ja. So God het klaar ja gesê, ek, hoe wie weet dit vraag nie? God het klaar ja gesê, daarom smeek ek nie, ek sê ach, Heere, sal nie nie, want as ek sê Heere, sal nie, is ek eindelijk bezig om die rotse tweede keer te slaan. Want ek sê Heere, jy moet my vergewe, dan sê ek Heere, jy het my nie vergewe, en jy moet dit weer doen. Besef jy, Jezus' sterwe is my vergifnis, Jezus' bloed het my skoon gewas. As ek nou sê, Heere, ek staan hier, en ek is nie skoon nie, moet my weer was, dan maak ek beroep. Daar dat sy bloed weer moet vloe, dan slaan ek die rotse tweede keer, wat het God vir Mooses sê, Mooses die rotse word eenmaal geslaan, eenmaal is genoeg, van hier af kan die rots ons spreek, en dit is wat Mooses gemis het, maar ek wil het, ek jy met die toepassing in my en jou lewe sien, wat is die toepassing in ons lewens, omdat ons hierdie leen van die vijand gegloed, hoor mooi, omdat ons hierdie leen gegloed, wat het ons met die besprinkeling gedoen, jy weet, teen die besprinkeling staan die doop, wanneer ons aanvaard het wat God gedoen het dan kom Godse Gees. want ons is nog nou heilig dan kan Godse geest binnen ons kom woon en as Godse geest binnen ons woon waarin gaan ons leid? hy gaan ons leid naar die doop toe die ware doop, nie die valse enie nie besprinkeling nie, die ware enie en hierdie ware doop sy doel is om my by een plek te kry dat ek sê hierdie, hier is ek in die water ek is onder hierdie water, kan nie leven nie, hier sterf ek as iemand my nie hier uithaal nie dan bly ek hier, as ek dood. So hier het ek myself geïdentificeer met wat jy gedoen het. Ek identificeer myself met die volledige prijs wat jy betaal het. Jy het vir my gesterf en opgestaan. So, ek was ingesluid saam met jy, maar nou kom demonstreer ek dit vir myself wat ek het kan verstaan. Ek het gesterwe en het opgestaan. Daarom skryf Paulus in Romeine 6, hy sê, as ons met hom saamgegroeid in gelijkvormigheid aan sy dood dier die doop, hy sê, dat sal ons dit ook wees, en gelijk vormig het aan sy opstanding, en dan gaan hy bij vers 11 van Romeine 6, en hy sê, so moet jylle reken, op jylle manier, dit die som wat jylle moet mak, so, so wat jy gesterf het, onder die water was, en sê, hier kan ek jy leven, en dit is een graf vir my, hy sê, so moet jy reken, dat jy dood is vir sonde, so as sonde aan jou deurklop, as die versoeking na jou kom, sê, ek het gesterf, vertan jy dan, het sonde geen hou vast meer op jou nie, sê so met jylle reken dat jylle dood is, is versonde maar levend is vir God en Christus Jesus dis die pad, dis die pad wat hy ons neem kan jy sien, die verskilt is nie ware doop vir wat is die ware doop? die ware doop is die identifikatie met Jesus Christus wat is die valse doop? die besprinkeling van Babers dis die identifikatie met Adamse fout hoor jylle wat met ons gebeur het so wat ons gedoen het ons gesê ons is sondaars Maar die feit dat ons met die verkeerde ding geïdentificeer het, het gemaakt dat ons anhou sê, Jere, sal jy my vergewe, Jere, sal jy my voorsien. Hoor jy die kruidneeswale, luist van gebad, alles wat God moet doen. En in werkelijkheid het het een ding tot gevolg gehad. En dit is dat ons die rotse tweede keer geslaan het. En wat het dit ons gekos? Die beloofde land. Wat is die beloofde land? Die beloofde land is om in hierdie lewe te heers door die een, Jesus Christus. Hy sê veel meer, hy sê as in gevolge van die misdaad van een, van Adam, sonde en heerskapie was, hy sê, as gevolg van Adam sy misdaad, was sonde in heerskapie, hy sê, veel meer, sal hulle wat die gave van die genade, Romeine 5, 17, die gave van die genade, die gave van Godse gerechtigheid, ontvang, in hierdie lewe heers, hoor jy, wat dit? dit, beloofde land, in hierdie lewe heers, my ander woorde, ek ontvang of die, ek, ek staan onder die heerskapie van sonde, van sonde, of ek staan onder die heerskapie van wat Jezus gedoen het, die gave van die genade, die geskenk van Godse gerechtigheid die het me geet, waaronder staan jy, hoor jy, kan jy sê hoe die vijand gekom het, en soos wat hy vir Eva beleeg het hier, en in die gevallen daarvoor, het ongeveer, ek wil sê, 99% van die kerkwereld, van die christelike kerkwereld, geval vir hierdie leen, en ek, ek maak die stelling, ek sê, godsdienst, die christendom is gebouw Op die sonderskap van die mens Want hy het hy selfs nog steeds geassocieer Met Sonde En het sonde oor hy laat heers En dis precies wat die duivel wil hee Want nou weet die duivel, hy weet, sy tyd is min En die enigste tyd wat die duivel oor het Julle mooi ding daar oor, Is die tyd op aarde wat ek en jy hier is Hoor jy Dis altyd wat hy, en hy weet sy tyd is min En nou sê hy Al wat ek oor het, ek het die ronde verloor Ek het die ronde vir jimmel verloor Want nou sien jy hier Dit gaan nie oor jemel en hel vir God nie, dit gaan oor een verhouding vir God. Want as ek dit aanvaard, en as ek verhouding het, het ek ewig gelewe, om om te kennis ewig gelewe. Hy sê, ek het daar rond te verloor, maar wat ek kan doen, ek kan jou uit die oorwinningslewe uithaal. Ek kan jou gesag ondermijn. Terwyl jy veg om van sonde ontsla te raak, kan ek maak wat ek wil. En dis precies wat hy doen, kijk hoe laat jy planeer. Maar wanneer ek en jy klaar is met sonde, en ons leef in die vervulling van hierdie heerlijkheid, dan vloei luister mooi dan vloei die gesag van God automatisch dier ons levens hoor julle, as ek na my eie leven kyk, as ek om my kyk, en ek sien hoe dat ons skade geleid sien ek hoe dat ons in onkunde die rots die tweede keer geslaan het en dit beteken nie ons gehelder nie ons het nie kwaad vir ons nie, ons het die heren aangeneem hoor jy, by hoek by kroek ons het om aangeneem, maar wie wat Ons in ons kop, dink ons, ons lyk like so, die ware een lyk like so. En dis wat oor ek gesê het, mense, ons moet hier die spieltoets doen, ons moet in die ochend, ek dag jylle weer eens uit, gaan begin jou ochend voor die spiel, gaan kyk, van vir die spiel, en sê, jyre, wees dit hierdie, is dit die valse jan, of is dit die ware jan? Wat hier een sien ek, wat hier een sien jy, jy sien die ware een, ek sien die valse een. Sê ek kan identificeer, met wat hy met my gedoen het, luister mooi, wat, wat ek sê, Ons sê altyd wat hy vir my gedoen, en hy het vir my gedoen, maar wie wat? Hy het met my gedoen. Hy het my geheilig. Hy het my gereinig. Hy het nie iets kom doen so dat ek heilig of rein kan word nie. Hy het my geheilig, hy het my gereinig. Dis ook vir hom lyk. Like. En jy sê, as, as die duil my in my kop in sonde kan nou gaan ek aan hou sondig. Maar as Godse geest in staat is om my toe oortuig van gerechtigheid, want dit is die werk van sy geest. Hy sê, ek stuur jullie die troosteris, die jullie oortuig van gerechtigheid. As ek Godse Gees toelaat om my toe oortuig van gerechtigheid, wat gaan ek doen? Ek gaan gerechtigheid doen, want ek is geïdentificeer met wie God is. Ek is geïdentificeer met die man, wat na Godse beeld en gelijknis gemaakt is. Ek is geïdentificeer met die een, wat God aangestel het om te reërs oor die skeping. Come on, manne. Sê julle, waar ons nou? Ek wil jou uit de dag omhoor. Laat toe dat God het sien En nou sit jy hier en jy sê vir my Maar ons is allemaal dier hy proces Ons is allemaal verkeerde wegspringblokke Odejaar het het vrygespring Hij is uit die blokke uit right. En ek kom van jylle wat hier is uit die blokke uit En ek sien het in jylle levens Ek sien het in hierdie nieuwe geslagslevens Maar ek sien hoe die effect hiervan In ons levens vaststek Jy weet hierdie week wat kom Vier ons gelofte dag Nou skit die na kop, want hy weet nou hier kom moeilijk uit Right, gelofte dag Ek sal min sê nooi Maar jy weet 2000 jaar gelede Het Jesus gesterf Vir wie, so lief het God vir wie gehad Die wereld gehad My ander woorde, as ons na die oorloek kyk Oor die laatste 2000 jaar Dan sien ons hoe dat mense vir wie Jesus gesterf het Oorlog gevoer het Tien mense vir wie Jesus gesterf het Hoe mense wat vir God Soveel waarde gehad het dat hy hylle gekoop het met die bloed van sy seun, uitgemoor word, dier mense, wat hy gekoop het met die bloed van sy seun. Sê jylle dit. Dit is wat oor ek sê, jy weet, ons as volk roem ons daarop, ons sê, om met bloedreferie die Heere vir ons die oorwening oor die zoelus gegee. En met blauwkrans en wening, het die Heere vir die zoelus die oorwening oor ons gegee. Hoe nou? In 48 het hy, vir die Afrikaner die oorwinning gegeen in die land, sy vryheid teruggewein en in 94 het hy gesê, sy annausebeerd is dit wat gebeur het? waar oorgaan dit mense? kan jy sien, ek het die stelling gemaakt, ek sê die hele ding van nationalisme kom uit die leenheid want jy sien, hoekom, hoekom wat is dan die rede, as ek in sonde ontvangen gebore is, as ek in elk geval my kan honne, en wat is dan die rede, dat ek gedoop moet word? toekom kalfijn met sy uit verkiesing en toe sê Calvin, ok, maar ek is uitverkies en jy nie, hierdie volk is uitverkies maar daai volk nie, hoor julle waar ons hele concept van nationalisme vanaan kom, en daar is nog geen ding wat meer oorloof oorslak het, as hierdie concept van nationalisme nie gaan kyk na die Duits nationalisme onder Hitler, en kyk wat gevolge dit gehad het wat het ons verlede week gesê verlede week gesê, die verborgenheid van die Heere die verborgenheid van die Heere is vir die wat om vrees, sy verbond is so om het ons bekend te maak Nout hy sy verborgenheid aan ons bekend bekendgemaak. Wat is die verborgenheid? Wat van die begin af onbekend was, maar wat Paulus nou vir ons kon bekendmaak, in die vissersdreetheid het gesê, hy sê, dat is twee goed. Eén, dat die heidene mededeelgenote, en medelede, en mede erfgename van die lewe is. Jezus het vir amal kom sterwe. So God het nie meer een uitverkore volk nie. Ons is een uitverkore geslag. Die geslag wat na die kruis kom, is sy uitverkore geslag, want God het ons in sy sienheid verkies. De vraag is, wat maak ons daarmee? Gaan ons toelaat dat die duivel ons belieg, of gaan ons toelaat dat die geest ons verlig? So, dit is die eerste dinge. God sê, dat is een nieuwe burgerskap. Dat is een nieuwe nationaliteit. Dat is een nieuwe identiteit. En dit die identiteit is dat God allemaal ingesluid het. Niemand uitgesluid het uit sy raadsplan nie. Niemand uitgesluid is in God sy liefde nie. Hy het allemaal ingesluid en dan as ek myself so kan sien dan kan ek anders ander so begin sien eerste ding, tweede ding hy sê so nou, as ons dit snap dier die gemeente wat er een die een, wat er een die nieuwe gemeente, wie die nieuwe gemeente die nieuwe gemeente wat die hart het veramal so dat nou dier die gemeente aan die overheden en die machte die menigvullige weisheid van God bekend gemaakt kan word sê dan kan die gemeente by die plek kom waar gemeente gemeente is waar die gemeente die lichaam van Christus is, waar die salving van God, waar die liefde van God, waar die vermoe en die heerskapie van God, in werking is, dier ons levens, vloei dier ons levens, die stroom van levende water, wat collectief uit ons uitvloeie, dit moet die effect he, na buiten toe, en wie wat, wanneer dit gebeur, dan het die skrifwoord waar geword, wat sê, en wanneer my woord om baag, en dit wat toe kom uitgestuur het, hy sê, dan sal die berge uitbreek, met wat dan sal vir die dooringboom sy pres opgaan en vir die dissel sal een myrteboom opgaan, hy sê dan gaan die aarde reageer, die aarde wat my te reikalsende verlange waag op die openbare making van die seens van God ek en jy het te lang die beloofde land gemis as gevolg van die leen, my vraag is, hoe kanseleer ons die leen ons kanseleer die leen door die waarheid te doen ons kanseleer duisternis dier die lichaam te sit en besef jy, hierdie leen wat op ons gelee is, wat gemaakt het dat ons anhou vraag, vraag, vraag vra, dat ons die rots die elke keer die tweede keer wil slaan, hierdie rots kan ons kanseleer, wie waar kanseleer ons het, ons kan kanseleer het hier, ons kanseleer het in die ware doop waar ons sê, dit is klaar ek onthoud hoe ek en hen dat al oortuiging gekom het, ek die dominee gaan sien, ek sê dominee ek groet jou, gaan in vrede, ek is nie meer die van die vanny, ek het een ander oortuiging En hy het vir my gesê, man moet net niks sê nie, maar jy hoef hier te gaan nie. Sê ek, ek kan nie niks sê nie. Ek sê, man weet wat, my te laat doop, het ek die kinderbesprinkeling in sy oog gesteek. En ek doen dit tot vandag toe. Want as een leun. Besef jy, hier het ek my geïdentificeer met wat die laatste adem gedoen het in die doop. En die besprinkeling het ons ons geïdentificeer met wat die eerste adem gedoen het. Jy weet ou, Johannes het kom doop, jy sy laatste ding stop ek. Johannes het kom doop, voor Jezus nie, kom Johannes die dooper, maar Johannes die dooper doop nie met hierdie doop nie. Hy doop een ouwe verbond doop, is die doop wat hier sta. Hy onderdompel ook die ons, is ook een maar die ouwe word gedoop met die beleidnis van sonde, want hier was Lysondas, had ons Sondas by die kruis aangekomen, aan die kant van die kruis was Lysondas, En hulle sê, ons herken ons as sondags en ons gaan hard probeer met nie weet te doen nie, wat hulle nie kon recht krij nie. Maar, minste was daar een gesintheid in hulle harte. En die gesintheid was nodig, want Johannes het gesê, ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die heren recht Hy was die voorloper van Jesus. En nou het hy begin om harte voor te bereid. Ous wat so ver op geraak het vir die sondage bestel waar hulle geleef, vir die sondagskap en hy het gesê, daar iets beter aan die kom, daar is een koninkryk aan die kom, een beter een, as die bestel wat jy nou het, en dis waar oor hulle laat doop het, maar met ander woorde sien jy, hier het hulle nog gesê, jyre, ons het droog gemaakt, ons het die wet oortree, ons is al die goed gedoen, ons is jammer daar wat beseef jy, as ons een babiekie, een onskillige klein babiekie besprinkel, dan is daar geen beleidnis, die babiekie kan nie sê skies nie, vir waarvan moet hy skies sê, so al wat ons doen, ons leeg een klomp las, ons het klomsonne, ons het Adamse fout op die arme kind. So is dit op my gelee en so dit op jou gelee. En die dag het gekom, dat ons sê, ek breek jou mee. Klaar, eesnooi. En dan sê ek my net dit bijvoeg, kyk mooi, ons sê nie hiermee, dat dit ok is om fouten te maken, maar luister, onthou net, die offer is die een offer. En die offer het voor en toe gestrek. Die offer het gegaan tot oormorre aan die jaar. En daarom as ek vandag een fout maak, is dit ingesluid in die offer. Dit maak nie weer van my zonder nie. Hoor jylle, nou kan ons redeneer en sê, maar ok, as dit dan vooruit betaal is, kan ek doen wat ek wil. Is dit rarig so? As jy besef wat dit om gekost het, om jou te heilig en te reinig, dit om sy leven gekost, dit om die spijkers en die geeselsvla, en die door en gekost, om van my en jou met sy bloed, reinheid en heiligheid te koop, gaan ek nou moet moetswillig aan ouw sonde doen, dan het ek ons nie verstaan wat hy kom doen het nie. So dit nie ter sprake, nie. Weet, die, die kritici wat nou wein graag sê, so ons sê, ons kan nou doen wat ons wil, sê wat ons sê, ons sê, jy, so, ek sal juist nie doen wat ek wil, is dit wat jy wil sê nou? En dan sê ek my net dit ook by sê, wie preek hier, ek of jy? Uh, en dan sê, ek het net een ding om te onthou, onthou, dit gaan nou oor verhouding, en in verhouding, as ek droog gemaakt het, sê ek, ek is jammer, Ek sê nie, ek is jammer om vergewe te word nie, want ek is vergewe. Ek sê, ek is jammer, want ek wil die verhouding herstel. Ek kan nie vergifnis aanvaar, as ek nie kan herken dat ek die fout gemaakt nie, ek het vergifnis nodig nie. So die erkenning van jyre, ek het die fout gemaakt, ek het vergifnis nodig, dan sê ek jyre, dankie vir die vergifnis wat was, dit nie wat nog kom nie. Jy sê, as jyre my nog moet vergewe, dan moet hy weer gekruisig word, dan slaan ek die rots weer. As ek sê, jyre, dankie dat jy vir my gesterf het, ek aanvaar wat jy gedoen het, dat jy my geheil Dan praat ek met die rots, staan ek hier die rots nie. Godse droom van Mooses was die beloofde land. Niemand, luister mooi, niemand was beter gekwalificeer. Niemand het het op hierdie aarde meer verdien om die volk op die triomf in die beloofde land in te lei as Mooses nie. Ek meen, hy daarom harde benig kou vir 45 jaar met die rietlomp jooekies. Hy was die beste gekwalificeer. Hy is die ouwe wat het verdien het, hy het, het gemis. Maar die rots tweede keer geslaan. Wat van jou en my? Jezus het vir ons een beloofde land verdien. Een leven in oorvloed. Nou, hy sê, sal in die, die wat die gave van genade, die gave van gerechtigheid ontvang, sal in die, hierdie een, hou, nou, hierdie leven heers, dier die een namelijk, Jezus Christus. Dis ons heerskap by. Raai, so waar ons vanmorgen. Slaan ons die rots, praat ons van die rots. Asseblief mense, moet nie weer in die groef gaan val om vir die heren te vra om goeders te doen wat hy klaaggedoen het nie, dis om die rots te slaan, en besef julle dan, dan is my erfenis kom ons wat genesing. my erfenis is geneesing jy weet ons het gister weer gepraat oor die skaap as jy die skaap die antibiotika in sy bout spuit, dan gaan die longensteking opklaar, dan gaan die symptome weg maar wie wat, as ek op die plaas was en ek spuit die antibiotika in die skaap sy bout dan draai ek om, ek vat my tas, en ek gaan, want ek weet die skaap is oké, okay. ek bedink nie weer, sy symptome nie, ek wil hier, jy moet die ding verstaan, as jy aanvaard het, wat hy gedoen het, as jy sê geneesing aanvaard het, dan het jy die antibiotika in jou boot, dan kan jy omdraai, en nie verder achtje aan die symptome nie, because it's not if, it's when, hulle gaan, gaan, daar is nie een plek, vir iets wat buiten die volle prijs is wat Jesus betaal het in ons levens nie. Hy het nie meer een houvas op ons levens nie. Ons het hy houvas afgele. Want nou, faro, kan nooit weer, kon nooit weer die vol terugkry nie. En my vraag is, die sonde bestel, jy sien die vijand het, het die sonde oor die kruis gebring, die sonde sit in ons koppe, het ons dit afgele. Die prijs, beloofde land, Vader ek dankie, dankie vir die wonder van die lewe wat hy vir ons gegeet en jyre dat ons nie meer leef in die waan van die valsheid waarmee die vijand ons bedien het van met wonderwaardigheid nie. Maar jyre dat ons by die plek gekom het waar ons vanmorgen kan sê ek hoort niks. Ek het het afgelee. Ek het my self doodgereken vir zonde. Doodgereken vir die leen wat die vijand op my wil lewe maak is levend, God en Christus Jesus. Dankie vir die lewe, dankie vir die lewe in oorvloed, dat dit nie iets is wat eendag gaan kom nie, maar dat dit die werkelijkheid is waarin ons leef. Heren, ons grijp dit aan ons eer, naam. ons het die naam om groot te maak, die naam om te loof, vir die onmeetelijke prijs, wat die vir ons betaal het. En daarom dat ons elke dag, heel dag, aanhoudend, weer en weer, kan oor ons skouwer kyk en sê, waarlik, die heren het gedoen, ver boe wat ons kan bid of dink, want die kracht is aan werk in ons, en soos wat die kracht in ons werk, Heere, kanseleer dit, elke aanspraak, elke leun aanspraak, elke misleiding, waarmee die vijand my wou bombardeer, kanseleer dit, het uit my leven uit, ons eer die daarvoor, in Jesus naam, Amen. Amen.